Розділ 41 Старі друзі та нові загрози Повернувшись до благословення королеви, Ранд, важко дихаючи притулився до дверної рами. Він біг усю дорогу, не переймаючись тим, чи помітить хтось на ньому червоні кольори. І навіть тим, чи не спровокує він своїм бігом когось за ним погнатися. Йому здавалося, що його б іщезник не зміг упіймати. Лемгвін сидів на лаві біля дверей, тримаючи на колінах пістраву кішку. Побачивши задиханого Ранда, він підвівся подивитися, хто за ним женеться, не припиняючи водночас мирно чухати кішку за вухами. Нікого не побачивши, він знову опустився на лаву. Обережно, аби не потурбувати тварину. «Якісь недовки, нещодавно намагалися поцупити кілька наших кішок», – сказав він, і оглянувши кісточки на пальцях своєї правиці, знову взявся чухати кішку. «Наразі за кішок дають грубі гроші». На тому боці вулиці і досі стовбичили двоє з білими пов'язками. Ірант побачив, що одного з них тепер прикрашає синець під оком, та ще й набракла щелепа. Він кидав на корчму невеселі погляди, похмуро потираючи ефес меча. «А де майстер Гіл?» – поцікавився Ранд. «У бібліотеці», – відповів Лемгвін. Кішка почала муркотіти, і він посміхнувся. «Кішка нічим не переймається довго, навіть тим, що хтось хотів запхати її у мішок». Ранд поспішив усередину, Прийшов головною залою, де відвідувачі з червоними пов'язками уже гомоніли за келихом Елю. Точилися розмови про лжедракона та чи варто чекати на халепу від білоплашників, коли того повезуть на північ. Нікого не хвилювало, що станеться з Логейном, але всі знали, що з тим же загоном вирушать і дочка-спадкоємиця, і лорд Гавін, а ніхто з тих, які зібралися в корчмі, не хотів, аби подорож була ризикованою для них. Ран знайшов майстер Гілла в бібліотеці, загрою в камінці з Лойелом. Товста смугаста кішка розляглася на столі і спостерігала за руками, що рухалися над розкресленою на квадратики дошкою. Огір пересунув черговий камінець рухом надзвичайно делікатним як для його товстих пальців. Похитавши головою, майстер Гіл ухопився за можливість припинити гру через появу Ранда. Лоял майже завжди вигравав. «Я вже почав було хвилюватися, де ти подівся, Парубче. Боявся, що ти міг нарватися на якусь сутичку з клятими білоплямистими зрадниками, або наскочити на того жебрака». Ранд так і закляк із роззявленим ротом. Адже йому геть вилетів з голови обірванець. «Я його бачив». Нарешті спромігся він відповісти. «Але це дрібниці». Я також бачив королеву, а ще Елайду. Ось де заковика. Майстер Гіл коротко реготнув. Королеву? Авжеж. У нас тут теж Гаред Брін в залі годину тому сидів за столом спільно із лордом капітан-командувачем дітей. Вони ще рука на руку боролися. Але королева це щось особливе. Кров та попіл. Просто Рант. «Ну чому сьогодні всім здається, що я брешу?» Він скинув плащ на спинку стільця і плюхнувся на інший. Почувався надто роздратованим, аби сісти як годиться, тож примостився на краєчку, промокаючи обличчя носовичком. «Я побачив жебрака, а він побачив мене. І я подумав, що...» «Та це не важливо». Я заліз на стіну саду, звідки було видно Майдан перед палацом, яким саме везли Логейна. А тоді я звалився зі стіни, лише не на вулицю, а до саду. «Я майже вірю, що ти не жартуєш», – повільно проказав Корчмар. «Таверен», – пробурмотів тихенько лоял. «Так усе й було», – сказав Рант. «Світло, поможи, так усе й сталося». Він повів розповідь далі, і скептицизм майстра Гіла потроху пішов на спад, витісняючись тихою панікою. Корчмар нахилявся вперед усе сильніше, доки опинився на самому краєчку стільця, як і Рант. Лоял слухав оповідь юнака незворушно, хіба що раз у раз тер широкого носа, а китички на його вухах легенько посмикувалися. Рант розповів про все, що з ним трапилося. Про все, крім того, що прошепотіла йому Елайда. Промовчав він і про те, що сказав йому Гавін біля палацових воріт. Перше, він не хотів навіть згадувати. А друге, тут взагалі було ні до чого. Я син Тема Альтора, навіть якщо й народився не в Межиріччі. Я чистокровний межирічинець, А Тем – мій батько. Раптом він утямив, що замовк заскочений власними думками, а майстер Гілл та Лойел дивляться на нього. На якусь жахливу мить він перелякався чи не прохопився зайвим словом. «Отже, – промовив майстер Гілл, – вам більше не можна чекати тут на ваших друзів. Доведеться покинути місто, і то швидко. Маєте щонайбільше два дні. Ти зможеш поставити Мета на ноги до цього часу, чи мені послати по матінку граб? Ранд приголомшено кинув на нього погляд. Два дні. Елайда є радницею королеви Моргайс, не менш важливою, ніж капітан-генерал Гарет Брін. Може, більш важливою, якщо вона вирішить послати по тебе гвардійців королеви, а лорд Гарет її не зупинятиме якщо вона не пратиме носа в інші їхні обов'язки, то гвардійці зможуть обшукати всі готелі та корчми в Кеймліні за два дні. І це ще якщо лиха година не принесе їх сюди просто першого дня або просто зараз. Може, спочатку вони вирушать до Корони та Лева, і ми матимемо трохи часу, але розсиджуватися нема коли. Рант задумливо кивнув. Якщо я не зможу витягти мета з ліжка, попрошу вас послати по матінку граб. У мене ще лишилося трохи грошей. Сподіваюсь, цього вистачить. Я подбаю про матінку граб, похмуро сказав корчмар. Гадаю, я зможу позичити вам коней. Якщо спробуйте чалапати до тарвалона пішки, того, що залишилося від ваших чобіт і напівдороги не вистачить. Ви справжній друг, промовив Ранд. Гадаю, ви бачили від нас тільки клопіт, але все ж таки хочете нам допомогти. Тільки справжній друг, здатний на таке. Майстер Гілл, схоже, засоромився. Він знизав плечима, відкашлявся і опустив очі. Його погляд упав на дошку з незакінченою партією в камінці, і він швидко подивився вбік. бік. Лоял безперечно вигравав. «Що ж, Том завжди був мені хорошим другом. Якщо він готовий був заради вас навпіл розірватися, аби допомогти, то я теж можу хоч щось зробити». «Я хотів би піти з вами, Ранде», – раптом промовив Лоял. «Але ж ми наче це обговорили, Лояли». Ранде завагався, адже майстер Гіл не знав до кінця про реальну небезпеку, а тоді й промовив. Вам відомо, що чекає на нас із метом. Що нас переслідує? Друзі Морока. Незварушно прокотав Огіру відповідь. І Айс Седай. І одне світло знає, що ще. Або сам Морок. Ви підете до Тарвалона, а там є чудовий гай. І я чув, що Айс Седай добре за ним доглядають. І в будь-якому разі у світі варто побачити ще й інші речі, а не тільки гаї. Ви насправді та верен, Ранде. Візерунок плететься навколо вас, а ви стоїте в самому серці цього. Ця людина стоїть в самому серці всього. Ранд відчув, як мороз пробіг йому поза шкірою. Не стою я в центрі нічого. Різко заперечив він. Майстер Гілл закліпав очима, і навіть лоєл, здавалося, був спантеличений цим спалахом. Він перезирнувся з корчмарем, тоді обидва опустили очі. Ранд, глибоко дихаючи, опанував себе. З подивом він відчув, що йому вдалося віднайти порожнечу, котра останнім часом так часто тікала від нього, а разом з нею повернувся і спокій. Він не повинен був пащикувати до своїх співрозмовників. «Можете піти з нами, Лоєле», – сказав він. «Не розумію цього вашого бажання, але я буду вдячний вам за компанію. А Мед, ви знаєте, як до цього ставиться Мед?» «Знаю», – відповів Лоял. «Я й досі не можу вийти на вулицю, аби натовп не побіг за мною вигукуючи тралок». Але Мед, принаймні, вдається лише до слів. Він не намагається мене вбити. Звісно, ні, сказав Ранд. Мед не такий. Він не зайде аж так далеко. Мед не такий. У двері постукали, і одна зі служниць, Гілда, просунула голову у кімнату. Губи у неї були стиснуті, очі стривожені. Майстер Гіл, скоріше, там... «Білоплащники у залі!» Майстер Гілд з прокляттям зірвався на ноги, змусивши кішку зіскочити зі столу і дриманути з кімнати, задерши хвіст. Видно було, що вона обурена такою його поведінкою. «Уже йду! Біжи, скажи їм, що я вже йду, тоді відразу йди геть! Чуєш мене, дівчино, Тримайся від них подалі!» Гілда коротко кивнула і зникла. Вам краще залишатися тут, сказав корчмар Лял. Огір хмикнув, наче простирадла розірвалися. Не маю жодного бажання спілкуватися з дітьми світла. Очі майстра Гіла впали на дошку, і настрій його схоже трохи поліпшився. Мабуть, пізніше нам доведеться переграти партію. У цьому нема потреби. Лайл простягнув руку до полиці і взяв книгу. Том в оправі з тканини виглядав у його руці просто крихітним. Ми зможемо продовжити. Хід за вами. Майстер Гіл скривився. Як не одне то інше, буркнув він собі підніс, виходячи з кімнати. Ранд пішов за ним, але тримаючись позаду. Він мав не більше бажання, ніж Лоел зустрічатися з дітьми. Ця людина стоїть в самому серці всього. Він зупинився за дверима головної зали, звідки міг бачити, що там відбувається, але близько не підходив, сподіваючись залишатися непоміченим. В залі панувала мертва тиша. П'ятеро білоплачників стояли посеред кімнати, а відвідувачі, що сиділи за столами, старанно уникали на них дивитися. В одного з них на плащі під золотим зображенням сонця була нашивка у вигляді срібної блискавки – відзнака молодшого офіцера. Біля дверей, обіпершись об стіну, стояв Лемгвін і байдуже чистив собі нігті трісочкою. Ще чотири охоронці, що їх найняв майстер Гіл, стояли вздовж тієї ж стіни, ретельно не звертаючи уваги на білоплачників. Якщо діти світла щось і помітили, вони не подавали знаку. Лише молодший офіцер виявляв певні емоції, нетерпляче постукуючи по долоні латними рукавицями. Майстер Гіл швидко перетнув залу, прямуючи до офіцера. Обличчя його залишалося вічливим і спокійним, чого б це йому не вартувало. "Хай осяє вас світло", промовив він, відмірявши точно виважений уклін, не надто глибокий але й не такий, аби його можна було повважати образою. «Вас і нашу добру королеву Моргайс. Чим можу допомогти?» «Я не маю часу слухати твоє дурне базікання, корчмарю», – рявкнув молодший офіцер. «Я сьогодні обійшов уже двадцять корчем, і кожна наступна була ще гіршим свинарником, ніж попередні. Маю обійти ще двадцять, доки сяде сонце». Я розшукую друзів Морока, а саме хлопця з Межиріччя. Обличчя майстра Гіла хмурнішало з кожним його словом. Він роздувався, наче ось-ось мав вибухнути. І зрештою так і сталося. Корчмар своєю чергою різко обірвав білоплащника. В моєму закладі немає друзів Морока. Тут лише вірні підданці королеви. «А нам добре відомо, кому на руку грається Моргейс!» – глузливо промовив офіцер. «Разом із своєю тарвалонською відьмою!» Голосно заскрипіли стільці. Раптом усі чоловіки в кімнаті як один підвелися. Вони стояли недвижно, наче статуї, але дивилися на білоплачників, не зводячи з них очей. Молодший офіцер, здавалося, не помічав цього. Проте четверо його підлеглих неспокійно засовалися на місці. «Тобі ж буде краще, корчмарю», – вів далі офіцер, – «якщо ти підеш нам на зустріч. У ці часи нічого доброго не чекає на тих, хто переховує друзів Морока. Не думаю, аби корчма з іклом дракона на дверях приваблювала відвідувачів. Та з таким знаком на дверях і до пожежі недалеко». «Забирайтеся негайно!» – неголосно мовив майстер Гілл. «Або я покличу гвардійців-королеви, і вони вивезуть те, що від вас залишиться, на смітник!» Лемгвін шурханув піхвами, витягуючи меча. І усією залою пролетіло репіння та дзенькання. Це лягали в руки чоловіків мечі та кенджали. Подавальниці з гайкою кинулися до дверей. Молодший офіцер обвів поглядом залу, не вірячи власним очам. Ікло дракона вам не допоможе. Рахую до п'яти. Закінчив за нього майстер Гіл. Він підніс догори стиснутий кулак і розпрямив мізинець. Один. Ти, мабуть, здурів, корчмарю, що погрожуєш дітям світла. Діти світла не мають у кемльні жодних прав. Два. «Ти що, насправді сподіваєшся, що це тобі так минеться?» «Три!» «Ми повернемося», – просичав офіцер, квапливо розвертаючи своїх людей на вихід, намагаючись удавати, що вони забираються чин-чином і за власним бажанням. Це було досить важко зробити через те, як завзято його солдати рвонули до дверей. Вони не бігли але не приховували, що воліють якнайшвидше опинитися на вулиці. Лемгвін загороджував вихід, стоячи у дверях з мечем наголо, і відійшов убік, лише зважаючи на відчайдушне махання руками з боку майстра Гіла. Коли білоплащники зникли за дверима, корчмар важко впав на стілець. Він провів рукою по чолу, тоді з подивом втупився на руку, наче не розуміючи, чому вона не мокра від поту. По всій залі чоловіки знову сідали за столи, сміючись з того, як усе вийшло. Дехто з них підходив до майстра Гіла, щоби поплескати його по плечу. Коли корчмар помітив ранда, він підвівся зі стільця і попростував до хлопця хитливою ходою. «Хто би міг подумати, що в мене є геройська закваска?» – здивовано промовив він. «Хай осяє мене світло!» Він стрипонувся і заговорив майже нормальним голосом. «Вам краще не потрапляти нікому на очі, доки я не виведу вас із Кеймліна». Озирнувшись і окинувши залу уважним поглядом, він підштовхнув Ранда, змушуючи його триматися далі від дверей. «Ця банда повернеться чи прийшли сюди шпигунів, когось зі зрадників, почепивши на них щось червоне. Після тієї невеличкої вистави, що я видав, їм буде плювати, тут ви чи ні. Вони діятимуть так, ніби ви тут. Це якась маячня, заперечив Ранд. Підкораючись жесту корчмаря, він заговорив тихіше. Білоплачники не мають жодних підстав мене розшукувати. Підстави їхні мені невідомі, парубчі, але їм потрібні ви з метом. Це ясно. «Що ж ви таке накоїли, га? Елайда вкупі з білоплащниками!» Ранд підвів руки, збираючись протестувати, а тоді опустив. Він не знав, що сказати, але ж він чув білоплащників. «А що буде з вами? Адже білоплащники від вас не відчепляться, навіть коли нас тут не буде. Цим не переймайся, хлопче!» Гвардійці і королеви ще підтримують законність, хай навіть вони дозволяють тим зрадникам розгулювати скрізь з тими білими ганчірками. А що до ночі? Може, Лемгвіну та його хлопцям і не доведеться виспатися, але мені вже шкода того бідолаху, котрий спробує намазюкати мені щось на дверях. Перед з ними виникла Гілда, присідаючи в реверансі перед майстром Гілом. Хазяїне, там... там леді. «Вона в кухні!» Дівчина, вочевидь, була шокована таким поєднанням. «Вона питає майстра Ранда, хазяйне, і майстра Мета, називає їхні імена!» Ранд та корчмар спантеличено перезернулися. «Хлопче!» – промовив майстер Гілл. «Якщо ти дійсно примудрився виманити Леді Елейн з палацу та зазвати її до моєї корчми...» Ми всі накладемо голови на пласі. Гілда пискнула, почувши ім'я дочки спадкоємиці, і вибалушила очі на Ранда. Ану, киш звідси, дівчину! Гаркнув на неї корчмар. І ні пари з про те, що тут почула. Про це нікому не треба знати. Гілда знову присіла і чкогнула коридором опікша Ранда поглядом. За п'ять хвилин, зітхнув майстер Гіл. Вона вже розповідатиме подружкам, що ти перевдягнений принц. Ще й ніч не спаде, а про це вже знатиме все нове місто. «Майстри Гіле», – промовив Рант, – «я не казав Елейн про мета. Це не може бути...» Раптом обличчя його розплилося в усмішці, і він з тим помчав до кухні. «Зачекай!» – гукав корчмар, поспішаючи за ним. Зачекай, доки пересвічишся! Стій, кажу тобі, дурню!» Рант на розпаш розчинив двері до кухні. І вони були там. Морень звела на нього спокійні очі, ані трохи не здивована. Найнів та Егвень, сміючись, підбігли до нього і схопили в обійми. А Перен топтався в них за спинами. Усі троє не припиняли плескати його по плечах. Наче переконуючи себе, що це насправді він, що він насправді тут. У проймі дверей, що виходили на кінний двір, стояв лан, упершись носаком чобота в одвірок, уважно спостерігаючи і за сценою в кухні, і за ситуацією на дворі. Ранд хотів водночас і обіймати обох жінок, і тиснути руку перену. І все змішалося. Руки, посмішки. А тут... Ще й найнів намагалася помацати йому лоба, щоби перевірити, чи у нього нема бува гарячки. Друзі здалися Ранду втомленими та виснаженими. уперена, все обличчя було в синцях. А ще він був дивної звички увесь час дивитися в землю. Хоча раніше він ніколи так не робив. Але всі вони були живі. І знову були поряд. Йому перехопило подих. Він... Ледь міг говорити. «Я боявся, що більше ніколи вас не побачу», – нарешті вимовив Ранд. «Боявся, що всі ви...» «Я знала, що ти живий», – сказала Егвін, припавши до його грудей. «Завжди це знала, завжди». «А я не була впевнена», – різко проказала найнів. Поглянувши на нього, вона посміхнулася. І Голос її пом'якшав. Добре виглядаєш, Ранде. Не погладшав факт, але здоровий, дякувати світлові. Так, озвався майстер Гілл від дверей. Гадаю, ти знаєш цих людей. Це твої друзі, на яких ти так чекав, егеш? Так, це мої друзі, кивнув Ранд. Він відрекомендував корчмара друзям і назвав йому імена всіх присутніх. Дивно було називати Лана та Морейн їхніми справжніми іменами. Обоє вони гостро поглянули на нього після цього. Корчмар щиро посміхався кожному, але найбільше враження на нього справило те, що його знайомлять з охоронцем, а надто з Морейн. Він просто витрішився на неї, бо одна річ знати, що хлопцям допомагає якась Айс Седайт, і геть інша побачити її у себе на кухні. А тоді він віддав їй глибокий уклін. «Вітаю вас, у благословенні королеви, айс седай! Прошу бути моєю гостею! Хоча, гадаю, ви захочете зупинитися в палаці разом з Елайдою седай, та іншими, айс седай, що прибули разом із Лжадраконом». Знову вклонившись, він кинув стурбований погляд на Ранда. Ясно було, що хоч він ніколи й не висловлювався погано про Айс але запрошення зупинитися під його дахом далося йому нелегко. Ранд кивнув йому підбадьорливо, намагаючись без слів показати, що все гаразд. Морейн не така, як Елайда. У неї за кожним словом не стоїть прихована загроза. А ти в цьому впевнений? Навіть зараз. Чи ти в цьому впевнений? — Гадаю, я зупинюся у вас, — сказала Морейн. — Ненадовго, до від'їзду з Кремліна. І ви повинні дозволити мені заплатити. Пістрава кішка лінивою ходою зайшла до кухні. Зупинилася біля ніг корчмаря. Щойно вона розпочала тертися йому об ноги, як з-під столу до неї метнулася димчата сіра кішка. Вигнула спину та зашипіла. Пістравка припала до землі і загрозливо нявкнула. Сіра стрілою чкорнула Улана під ногами і зникла на кінному дворі. Майстер Гіл узявся вибачатися за кішок, водночас протестуючи проти того, щоби Марейн платила, бо для нього честь мати таку гостю, хоча він гадав, що палац – відповідніше місце для неї. Але якщо вона бажає зупинитися тут, то кімната буде дарунком від нього. Він плутався у словах, та Марень, схоже, не звертала на це жодної уваги. Натомість вона нахилилася почухати спинку помаранчево-білій кішці. Та саме зрадила майстру Гіллу і тулилася до ніг Айс Седай. «Я уже встигла побачити тут чотирьох котів», – зауважила вона. «У вас багато мишей, чи це щури?» «Щури, Марень Седай», – зітхнув Корчмар. Просто навала. У мене в корчмі завжди чисто, ви маєте мені повірити. Це все через купу народу. Усе місто заполонили люди та щори. Але мої кішки дають цьому раду. Вас нічого не потурбує, я обіцяю. Рант та Перен перезернулися. І Перен одразу знову втупився у підлогу. Щось було дивне у Перена в очах. До того ж, він був дуже мовчазний. Хоча Перен і завжди був неговіркий, але тепер він взагалі не промовив ані слова. «Мабуть, це через людей», – погодився Ранд. «Якщо ви дозволите, майстри Гілле, промовила Морейн, але видно було, що вона не сумнівається у його дозволі. «Вельми просто прибрати щурів з вашої вулиці. Якщо все піде як треба, щури навіть не зрозуміють, що їх утримують віддалеки від вашої вулиці». Майстер Гілл стурбовано насупився на цю пропозицію, але вклонився на знак того, що вона приймається. «Якщо ви впевнені, що і насправді не хочете зупинятися в палаці, а й седай». «А де Мет?» – раптом запитала найнів. «Вона сказала, що він теж тут». «Нагорі», – відказав Рант. «Він... він почувається не дуже добре». «Він захворів?» – стрепенулася найнів. «Залишимо їй, а я піду подивитися на нього. Негайно відведи мене до нього, Ранде!» «Ідіть нагору, всі!» – промовила Морейн. «Я приєднаюся до вас за кілька хвилин. Ми юрбимося тут у кухні майстера Гіла, а нам краще побути усім разом в якомусь тихому місці». За цими простими словами ховалося попередження – Тримайтеся далі від сторонніх очей. Ще не час припиняти ховатися. Ходімо, сказав Ранд. з чорними сходами. Межріченці потягнулися Юрмою за ним до запасних сходів, а Айс Седай та охоронець залишилися в кухні з майстром Гіло. Ранд не тямився з радушів, що вони знову разом. Це було майже так, як опинитися вдома. Він не міг прибрати з обличчя широку усмішку. Схоже, решта поділяла його настрій, відчуваючи неабияке полегшення, а то й просто щастя. Усі посміхалися і намагалися взяти його за руку. Перен говорив тихо і все ще дивився собі під ноги. Але на сходах до нього теж потроху повернувся голос. «Морень казала, що вона може знайти тебе і мета. І так і сталося». Коли ми заїхали до міста, то роздивлялися на всі боки. Ну, звісно, всі, крім Лана. Витріщалися на людей, на будинки, на все. Він похитав головою, наче не в змозі повірити тому, що бачив. І пишні кучері впали йому на лоба. Тут усе таке величезне. А людей скільки? Дехто з них витріщався і на нас. І всі гукали «червоне» чи «біле». Наче чи в цьому є якийсь сенс?» Егвін торкнулася рандового меча, провела пальцем по червоній тканині. «А що це означає?» «Нічого», – відказав він. «Нічого важливого. Ми вирушаємо до Тарвалона. Не забула?» Егвін поглянула на нього, але прибрала руку з меча, підхопивши розповідь Перена. «Морейн теж не роззиралася, як і Лан». Вона водила нас вулицями туди-сюди багато разів, наче пес, що шукає слід. І я вже було думала, що вас тут нема. Коли раптом вона припустила однією з вулиць. І не встигла я зрозуміти, що відбувається, як ми вже віддали коней конюхам і простували до кухні. Вона навіть не питала нікого про вас. Одразу наказала жінці, котра вимішувала тісто, піти сказати Ранду Альтору та Мету Коутону, що їх хочуть бачити. «І ось ви тут!» Вона розплилася в усмішці, наче ті кульки, що менестрель витягає із нізвідки. «А де менестрель?» – стріпинувся Перен. «Він тут і з вами!» Серце Оранда обірвалося, і радісне відчуття поблякло. «Том мертвий. Я гадаю, що він мертвий!» Там був щезник. Він замовчав, бо не міг говорити далі. На похитала головою, тихо щось проказавши. Запала тиша. І далі вони підіймалися мовчки ні смішків, ані радісних поглядів. Мед, насправді, не такий хворий, якими зазвичай бувають хворі, сказав Рант на горі. «Він...» Ну, ви самі побачите. Він штовхнув двері до кімнати, яку ділив з Метом. Мете, подивися, хто тут? Мет лежав на ліжку, згорнувшись клубком. Схоже, він не рухався, відколи Ранд пішов. Замить хлопець підвів голову і обвів їх поглядом. Звідки ти знаєш, що вони ті, за кого себе видають? Хрипко запитав Мет. Запалена шкіра щільно обтягувала його вилиці. Обличчя від поту. «Звідки я знаю, що ти той, ким здаєшся?» «Не хворий?» Найні вкинула на Ранда обурений погляд, квапливо проштовхуючись повз нього, скидаючи з плеча свою торбинку. «Всі змінюються», – прохипів Мед. «Звідки мені знати?» «Перене, це ти?» «Ти змінився, хіба ні?» Він розсміявся і цей сміх більше скидався на сухий кашель. «О так, ти змінився!» На подив Ранда, Перен важко опустився на краєчок іншого ліжка і втупився у підлогу, обхопивши руками голову. Уривчастий сміх Мета, здавалося, вдарив Перена наче ніж. Найнів опустилася на коліна поруч із ліжком і простягнула руку до його обличчя, водночас відгортаючи ковдру. Він відсахнувся, кинувши при цьому на неї зневажливий погляд. «Ти гориш?» – промовила вона. «Але ти не мав би потіти при такому жарі». Їй не вдалося пробрати тривогу зі свого голосу. «Ранде, принесіть разом з переном чисту тканину і якомога більше холодної води. Спочатку я зіб'ю тобі температуру, Мете, а потім…» «Гарнюня найнів!» – глузливо промовив мед. Мудриня не повинна думати про себе як про жінку, хіба не так? Навіть якщо вона гарна. Але ти думаєш, чи не так? Ну ж, бо зізнавайся. Ти не можеш змусити себе забути, що ти вродлива жінка. І це тебе лякає. Усі міняються. Найнів пополотніла, почувши це. І Рант не міг сказати з люті це, чи з якогось іншого почуття. Мед єхидно розсміявся і перевів гарячкові очі на Егвейн. «Виродливий Егвейн!» – прокаркав Мед. «Така ж гарненька, як найнів. І ви з нею поділяєте тепер ще й інше, правда? Спільні мрії? Про що ти тепер мрієш, га, Егвейн?» Дівчина позадкувала від його ліжка. «На певний час ми позбавилися очей Морока», – промовила Морейн, Входячи до кімнати, Лан ішов за нею. Погляд її упав на мета. І вона зашипіла, наче торкнулася розжареної печі. «Відійдіть від нього! Негайно!» Найнів не повирухнулася, лише повернула голову і з подивом втупилася на Айс-Седай. За два стрибки морейно пинилася поруч, схопила мудриню за плечі та потягла підлогою, наче мішок із зерном. Найні впручалася та протестувала, але Морейн відпустила її тільки тоді, коли відтягнула далеко від ліжка. Мудриня скочила на ноги, протестуючи й надалі, сердито розправляючи на собі одяг. Проте Морейн не звертала на неї уваги. Айс седай дивилася лише на мета, спостерігаючи за ним уважно. Так, наче спостерігала за гадюкою. «Геть від нього усі!» – промовила вона. «І тихо будьте!» Мед дивився на неї так само пильно, як і вона. Він вищирив зуби в беззвучному гарчанні, наче звір, і ще сильніше скулився, але очей з неї не зводив, ані на мить. Морейн повільно поклала долоню йому на коліно, притиснута до грудей. Від цього дотику його тілом пробігла конвульсія. Судома огиди. І він... Рвучким рухом викинув уперед руку, цілячись їй в обличчя кинжалом з рубіном на руків'ї. Лан, котрий стояв біля дверей, миттєво опинився поруч. Так, наче відстані, для нього не існувало. Він схопив мета за зап'ясток, зупинивши удар так, наче рука мета з кинджалом наштовхнулася на скелю. Мет залишався, як і раніше, згорнутим у клубок. Лише рука з кинджалом смикалася намагаючись вивільнитися з невблаганного затиску охоронця. Очі Мета так і припали до Марейн, і ненависть палала в них вогнем. Марейн також не рухалася. Вона не відхилялася від леза, яке зупинилося лише за кілька дюймів від її обличчя, як і не поворухнулася вона й тоді, коли кинжал Мета цілив їй в обличчя. — Звідки це у нього? — запитала вона холодним начесталь голосом. «Я питала, чи не дав мордит вам щось?» «Я питала, я вас попереджала, а ви відповіли, що нічого він не давав». «Він не давав», – сказав Рант. «Він...» мед сам узяв кинжал зі скарбниці. Марень дивилася на нього, і очі в неї горіли не менше за Метові. Рант ледь не позадкував. Але за мить вона знову повернулася до ліжка. Я не знав, доки ми з вами не розійшлися. Я не знав. Ти не знав. Морейн вивчала мета. Він, як і раніше, лежав, підтягнувши коліна до грудей. І так само вишкірався, намагаючись вирвати свою руку з ланової та дістати Морейн кинджалом. Це диво, що ви добралися аж сюди, маючи... Це з собою. Я відчула зло на ньому, дотик машадара, щойно побачила. Але щезник може відчувати це зло за багато миль, навіть якщо він не знатиме точно де, він знатиме, що воно близько, і машадар притягуватиме його дух, а тіло пам'ятатиме, як це ж саме зло поглинуло ціле військо жаховладців, щезників, тралоків та інших. Певні друзі Морока, наймовірніше, теж можуть його відчувати. Ті, які щиро відмовилися від власних душ. Вони нічого не зможуть подіяти з цим відчуттям, наче саме повітря навколо них стає колючим, женучи їх у потрібному напрямку. Вони змушені будуть розшукувати це зло. Воно притягуватиме їх, наче магніт притягує залізні ошурки. «Ми стикалися з друзями Морока», – сказав Рант. «Кілька разів, але нам вдалося їх позбутися. І ще ми бачили щезника у ніч напередодні прибуття до Кеймліна. Але він нас не помітив». Він відкашлявся. «Тут ходять чутки, наче вночі навколо міста блукають незрозумілі потвори. Це можуть бути тралоки». «Це і є тролоки, овечі пастуші!» Сухо промовив Лан. «А там, де тралоки, там і зники!» На зап'ястку руки, якою Лан утримував руку мета з кинджалом, напнулися жили. Але в голосі не відчувалося жодної напруги. Вони намагалися пересуватися приховано, та я помічаю сліди вже два дні. Я чув, як фермери та селяни перешіптуються про нічних чудовиськ. Мердрал примудрився напасти на межиріччя непоміченим, але тепер вони щодня ближче до тих, хто може вислати проти них військо. Втім, навіть це тепер їх не зупинить, овечий пастуші. «Але ж ми в Кеймліні!» – сказала Егвін. – «Вони не зможуть на нас напасти, доки...» «Не зможуть?» – не дав їй договорити охоронець. – «Поблизу все більше ящезників!» Це помітно тому, хто може бачити знаки. Тут уже більше тролоків, ніж вони потребують, аби просто стежити за всіма виходами з міста. Не менше 12 кулаків. Цьому може бути тільки одне пояснення. Коли іщезники матимуть потрібну силу, вони увійдуть до міста по вас. Це може змусити половину військ півдня вирушити до порубіжних земель. Але все свідчить про те, що щезники готові ризикнути. Ваша трійця надто довго не дається їм до рук. Скидається на те, що ти привів до Кемліна ще одну траллоцьку війну Овечий пастуше. Ергвень схлипнула, а перен похитав головою, наче бажаючи це заперечити. Ранд уявив собі тролоків на вулицях Кеймліна, і його ледь не знудило усі ці люди. Ладні вчепитися одне одному в горлянки, які й гадки не мають, що справжній ворог ось-ось може ринути через стіни. Що вони робитимуть, коли зненацька побачать серед міста тралоків та щезників, а ті їх убиватимуть? Він бачив, як палають вежі, як омахи вогню шугають вище куполів. Бачив, як мародерствують тралоки на вулицях і терасах серед містя. Він бачив, як береться полум'ям і сам палац. Елейн, Гавін, Моргайс, мертві. «Цього ще не сталося», – неуважно промовила Морейн. Вона й надалі дивилася на мета. «Якщо ми придумаємо, як вийти з Кемліна, напівлюдок утратить до нього будь-яку зацікавленість. Якщо... дуже багато, якщо...» Краще би нам усім померти, раптом промовив перн. Іран та підскочив, бо той висловив його думки. Перен сидів, як і раніше, втупившись у підлогу, наразі похмурим поглядом, і в голосі його лунала гіркота. Хай куди ми йдемо? За нами вслід іде біль. Ідуть страждання. Якби ми були мертві, для всіх було б краще. Найнів розвернулася до нього обличчям, на якому змішалися гнів та тривога, але Морейн випередила її. «І що ти хочеш виграти, для себе чи для інших, своєю смертю?» – запитала Айс Седай. Голос її був спокійним, а слова – різкими. «Якщо Володар Могили отримав таку свободу торкатися візерунка, як я підозрюю, він легше дотягнеться до тебе мертвого, ніж до живого. Мертвий ти нікому не допоможеш, ані тим людям, які допомагали тобі, ні твоїм друзям та близьким у межиріччі. Тінь накриває світ, і ніхто з вас не зможе зупинити її, якщо буде мертвий. Перен підвів голову, щоби поглянути на неї, і Ранд здригнувся. Райдушка очей у його приятеля була радше жовтою, ніж карою, як раніше. З цим кудлатим волоссям і з цим напруженим поглядом він скидався на... на... Рант не міг зрозуміти, на кого саме. Перен заговорив тихим і безбарвним голосом. І це надало його словам більше відчаю, ніж якби він кричав. «Живі, ми теж не можемо цього зупинити. Хіба не так?» «Пізніше я знайду час посперечатися з тобою», – відказала Морей. А твоєму приятелю я потрібна зараз. Вона ступила крок у бік, щоби всі вони могли добре бачити мета. Той і далі дивився на неї поглядом, сповненим люті. Скоцюрбившись, він продовжував непорушно лежати. Обличчя хлопця вкривали краплі поту. Безкровні губи розсунулися у німому вищері. Усі сили він вкладав у єдине зусилля – дістати морейн кінжалом затиснутими руці, як улан, утримував непорушно. «Чи ви про нього забули?» Перен, знічено повівши плечима, мовчки розвів руками. «Що з ним таке?» – запитала Егвейн, а найнів додала. «Ця хвороба не заразлива? Утім, я все одно його лікуватиму. Я не боюся зарази, яка б вона не була». «О, це заразна хвороба», – відповіла Морейн, – «і тут ваш захист вам не допоможе». Вона показала на кинжал з рубіном на вершечку руків'я, не торкаючись його навіть пучкою. Лезо тремтіло, бо Мед щосили намагався дістатися до неї зброєю. «Ця річ з шадар логота. У цьому місті нема найменшого камінчика» який можна було би безпечно винести за його стіни. А це аж ніяк не камінчик. У ньому сидить зло. Те, що вбило Шадар-Логот. В ньому. А тепер і в меті. Підозрілість та ненависть настільки потужні, що змушують навіть у ближніх вбачати ворогів, закорінюючись так глибоко, аж до мозку кісток. І залишаючи лише одну думку. Одне бажання – вбити. Він виніс цей кинджал за стіни Шадар-Логота і тим самим вивільнив зло, що було прив'язане до того міста. Воно мало то зростати в ньому, то убувати, бо те, що він мав у своєму серці, боролося з отрутою, якою намагався наповнити його Машадар. Але тепер ця битва всередині нього майже закінчилася його поразкою. Незабаром, якщо зло не вб'є його раніше, він почне розповсюджувати це зло навколо себе. Наче чому? Так само, як однієї подряпини від цього кинжала достатньо, аби отруїти та вбити людину. Кілька хвилин поряд з метом означатимуть смертний вирок. Найнів пополотніла. Ви можете з цим щось удіяти? прошепотіла вона. Сподіваюся. Зітхнула Морейн. Заради всього світу сподіваюся, що я прийшла не надто пізно. Вона пошукала рукою в мішечку, що висів у неї на поясі, і витягла звідти ангріал, загорнутий у шовк. А тепер залиште мене. Тримайтеся всі разом і знайдіть місце, де б вас ніхто не побачив. Але йдіть звідси. Я зроблю для нього... Що зможу?